Път на учителя. Една сестра беше прията от учителя и той каза: Аз съм Вселен. И това стана на 7 март 1897 година по стар стил, по нов стил 19 март. Тогава получих мисия от небето. Тогава ми казаха, че съм учител за цялото човечество. Възложената мисия е във връзка с новия път на славянството и сидването на шестата раса. Трябва да се спомене, че вселяването на учителя е станало на няколко етапи. Учителя ми е разказвал, че когато бил в пости молитва и се е изкачил на един връх край село Арбанаси Търновско, тогава му се явил е Христос и му казал Предай ми тялото си, ума си, сърцето си и работи за мене. Учителя е рекал: Господи, да бъде волята Твоя, готов съм. Това е било преди намесата на България в Първата световна война, през месец септември 1914 г.